КОРОВА І БИК Самців великих ставців родини бичачих називають бики самок-корови. Їх утримують на фермах заради м'яса і молока. Людина використовує ще і шкіру цих тварин для виготовлення взуття та одягу. Самок великої ругатої худоби, яких розводять заради молока, називають дійними коровами. Два рази на день їх приводять з пасовиськ для доїння. Спеціальні машини висмоктують молоко з коров'ячого вимені. Хоча ці тварини не відрізняються великим розумом, але вони дуже сильні і слухняні. У багатьох куточках світу їх використовують на різних сільськогосподарських роботах. Відомо понад 250 порід великої рогатої худоби, кожна з яких має свої переваги. Фризька молочна порода дає багато молока. Молоко корів джерсійської породи відрізняється великою жирністю. Герефордських бичків розводять переважно заради м'яса. Високогірна порода пристосована для виживання в умовах холодних зим. Косатка. Кит-убивця. Він же косатка. Найбільший з представників родини дельфінів. Довжина цього могутнього хижака майже 10 метрів. У кита вбивці, сильні щелепи і великі зуби. Косатки живляться рибою, дельфінами, тюленями і навіть нападають на великих китів. У китоподобних савців добре розвинені зір і слух. Косатки орієнтуються у воді і вистежують свою жертву за допомогою ехолокації, Видають і сприймають звуки низьких частот, які відбиваються від перешкод на їхньому шляху. Як і всі китоподібні, косатки народжують малят у воді. Вони одразу можуть плити за матір'ю. Косатки – швидкі плавці. Форма тіла і плавників – оптична, рибоподібна. Мають могутній хвостовий плавець. Завдяки цьому можуть розвивати значну швидкість – до 55 км на годину і здатні високо вистрибувати з води. Населяють усі моря та океани біля північного і південного полюсів. Скринька фактів. Полюючи на тюленів, косатки навіть можуть вискакувати на берег. У черві однієї з виловленої в Берінговому морі косатки знайшли залишки 32 тюленів. Відомі випадки нападу косаток на людину.